Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. Allahun Jellaluna falendrojm vetëm për këtë ndihmë që falë kërkojmë. Lavdato vekimet e Allahut, qofri mbi Muhameden sallallahu alaihi wasallam i familjes tij shokët, dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në fund të kohësave. Tëndrullozer. Po vazhdojmë edhe sot me lenin Allah të mënduar me që i ka përmledh Imam Bukhariu Rahimullah në libën e ti tashmë të njohër për neve el edheb el mufrat. Në këtë libër që Imam Bukhariu Rahimullah ka përmledh hadithe dhe thënje të sahabëve dhe djetarve në lidhje me qështje që kanë të bëjnë me edukatën dhe besëmëtarit, në veçan ti me atë pjesë që kanë të bëjnë me raportë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Dhe Dhrimëtani kemi kaluhene për kaaptinat të ndryshme dhe kemi marra ditet të shumë ta që kan të bëjmë me këtë piesë rëndësishme të, të fes tonë, të formimi tonë. Tash Bukhariraj,"mëlla, ka zë një kaaptin që fletë për nështa atë aspekt një përgjithshumë të asaj që ishë fol Dhrimëtani dhe hapë një derë për fol për disa blerat rëndësishme që duhet ne t'i përvetsojmë, disa blerat morale që duhet ne ti kemi në jetën tonë përditshme. Po për desha të del tek kjo kapitull praktik, si është sjellja e besimtarit, si është, si është morali i tij. Flas për një kapitull të përditshëm që flas për moralin e mirë, bab husnul khuluq. Do një kapitull na që flas për husnul khuluq. Husnul khuluq i vjen morali apo mirë sjellje e duhur dhe e mirë. Hulluk të nërruzë dhëzër në gjunë nërabe përdoret për blerat e moralit është në gjajshme me khalq është në gjajshme krimin është khalq është krimi Hulluk është, dhe më thonë, edukata moralin mirësilja Pra nëj disa djetëtorë ka në thonë se nëse khalq ka të bëjmë pamin e jashtëve të njërjun si ka kriua lau njërjun Hulluk ka të bëjmë pjesën e brendshme njërjut aja që nuk shiet, për manifestohet. Dhe dhe të morali besimtarit është pjesë e brendshme e ti ndërtuar. Dhe aja nuk shiet, realishtë si është, për e manifestohet pas taj, prijetohet në kontakte, në raporte me të tjeret. Ndaj, Allahute Barë e Kota Ale, një rinjën e ka kryo në forë në përsosur. Por, gjithë ështëve, e ka e përruzimit e duhra që edhe ta përsos pjesë e ti të brendshme, ta regulon, ta mbron, të arruan nga deformimit e caktuara. Kënje pa njëri përshamë njëtë në kësaj botë e të ndërnuëzër nësë në këndë një të metë në spekt një ashtëm deformim, caktuim inë që të qëta lërganë këtë deformimit. Përshamë të qofë në pjesë një fëtyrës të ti, apo ku të qofë një këtë duket. Dhe këtë deformimit mund të shkaktan një loj bezdije, shqecimi. Të nëton që të bënë internime ndryshme e caktuara, për të eliminuar këtë deformim. Nërsa, sa ka deformim të mbranshme që i kënë i riu, por që ja nuk insiston këto me i ljargu ofë. Ndaj, kërësht kapitull, që në mësan, si me i eliminu të me të mbranshme, si me i rrgullu deformimit të mbranshme, dhe të të rrralisht nuk duken, si kurse këtoj të jashtmet, por rrralisht ato pa sa i manifestohen mani beson përmes djues, mani beson përmes durrëve e kështu me radhë. Dhe kujdesi për këtë pjesë të, të brendshme dhe për këtë formë të brendshëm, të përkëtuajë dhe mbrojtje nga këto deformime, ne me këtë çështje kanë ardhur shumë shumë argumente. Edhe në Kur'an, edhe në dhjetë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj disën nga këto do të lexojmë inshallah sot në kuadër të këtij kapitulli që i ka pranuar Imam Buhariu rahimullah. Hadith i parë është hadith e budardës, radiallahu ta'ala anhu Islithratë se ka thonë pejgamberi sallallahu sallam Ma min shëjnë filmizani ethkalu min husni l'khulluk Ka thonë pejgamberi sallallahu sallallahu sallam Nuk ka diqkan pëshoj që vijen më rëndë Sesa, marali i mirë Pëjgamberi të në përmanë se Njerë dhëtë pëshojnë të në gjukimit Në besujmë në pëshojnë Në besojmë se di në gjykimit do të peshohemi Qëka do të peshohët? Ka mas për të të të jetarët, a peshohët njëri u bashkë me veprat Apo i peshohën vetëm veprat ati E rëndësysh më është se diqka peshohët Dhe në bastë rezultat të kësaj peshohënje Realisht përcaktot e dhe shpëtimja për humbi ati Dhe këtu karë peshohënja, të mon, e rënduar Që i bje se kjo është e vëzat i shpëtimit Nëse përshore ose ven e rëndë, ose ven e letë. Nëse vje përshore e letë, e bje se njëriju në këtë situatë nuk e ka dalë. Nënë përshore për të regonë se nuk ka arë mjaftu shumë, dhe mënë i, i rënduar me punë të mira, përndaj edhe ka arë përshore e letë. E ati që vje përshore e letë, nuk është e rëndë sa duhet, Allah e lem sa du të marrë në ronë Edhe Allah dhe nësasht e e letë Nëzot është gjukatë si supremë, gjukatë si drejtë Par Allah u gjukënë se ka arë letë për shorja Do në raport ma që kërkuatër se pa mjeftushme Dhe në basoj një dështën në lëgarin e ti par Allah të manumë manu, Për ndaj duhet me interesu të në dhezër E duhet me nësisu në ato vepra që janë të rona Janë peshë të kalahë të varë të janë të rona Që e ronu në për shorë Ka ofi për të tila shumë që ka thonë përgambërësëm kjo është eron përshore edhe pëse mund të duke të letët e nabdhëm për shambullë ka thonë përgambërës sallallahu sallallahu sallallahu sallam na ditë në fundi që imam Bukhari rehmudha përmarë në sahionet i kelimet tani khafife tani ale lisan jëndy fjolë që janë të letën gjuhë thekile tani filmizan për janë të rondën përshore habibet tani lërrah E këtu dhe fjol i dënë, i gjithë mështërsh me Allahu i dënë, të të të të fjol, Subhanallahu bihamdihi, Subhanallahu ladhimu. Që ka së të leta e në gju, e në të leta, po të kallon pëshirë në tronat. Mëndaj, njerën këtë dunia, mund të dhe zunë diçka që është eronë, për ta, është ka pësh, po të Allahu s'ka pësh. Dhe diçka që njerën e këzdojnë të letë për ta, për të ka, ka Mëndaj, t Onti po shtathemi vlerësimit sheratik. Vlerësimi që shpalla evon gjerave. Po ja thotë kjo është e rëndësishme ti që ashtu të, thot, si, të që më trajtohu. Po ja thotë kjo s'ka rëndësi ti që dursh me këtë trajtu. S'ka rëndësi. A pse? Sepse shërdhja ajo nuk është në përputhje tërësisht ashtu siç duhet me vlerësimin e shpalles. Prandaj është obligim i çdo mjekësori më u për shtot me ozimin e shpalles nga ato që ka thënë pejgamberi alaihi salatu selam se ai romn persona është moral i mirë. Në gjithçka që ka bërë me kët moral, me vlerat morale, me të brendshmen e tij, on eh sikurse është turpi, është len morale. Sikurse është falja, mëshira, bujarija, bamirësia me plot kuptimin e fjalës e të tira tëra nga vlerat morale. Andaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi se nuk ka dhe qka dhe di një gjykim që vje mëron se sa moral i mirë normalisht kë vje pas besimit imani në Allah në të bare këtala dhe të uhi dhe një shmërija në Allah Gjellat Gjellal hu pas taj gjitha bevrët tëri bujnë tronat të aj që mund vje më ndë një moral të mirë të saktuar por nuk ka besim në Allah Gjellat Gjellal hu pa dëshim se kjo farë nuk pëshuhet nuk ka që ka pun pëshuhet Nuk është objekti pëshimit, nuk është objekti pëshimit, përshka kështë ka që mu pëshu. Pëshuajt e që ka vler, jo e që nuk ka, nuk ka vler. Mëndaj, kërë <tihisk> thotë pejga meri, nuk ka dhe që ka ma eron pëshora, nuk kuptu se pas besimit. Nëzatën dhe besimi jap fuqi, dhe jap rëndësi, dhe jap pësh moralit. Gjështë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Lam jekun an-nabiu sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan wa kana yakun khiyarukum ahasenukum akhlaqa hadithe e Allah ibn Amr ibn Asid kyogjali Amr ibn Asid bab edhe djal jan sahabe te pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Abdullah ka qen i njohur edhe me transmetimin e haditheve dhe ka qen i njohur me adhurimin te Allah xhela xhela lui veçan specifik Në përkushtimin e tij ndaj urem ed ne pasim te Muhamedit alayhi salatu wasalam. Kur përshkuan pejgamberin sa për thot pejgamberi më thotë ma kana nabiu sallallahu anhu fahishan wala mutafahishan. Fuhsh do në bosht gjithçka që është e dytë, e pistë, e keqe, fjalë, vepër e kështu me radhë. Andaj thotë që sahabët pejgamberi sa osëm skaqin i dytë. Skaqin i dytë. Do të thonë kuptojmë të fjalvë s'ka përru kur fjall të ndyta. Kur s'ka përru fjall që realisht nuk janë përpuhë me direth morale. Ola më të fëhishën, kë fëhishën të, të njëjshme, o më të fëhishën i bjen që, fëhishën i bjen do në që njëri në fëkt me thonë në diqka, ose me thonë rallë. Më të fëhishën me thonë të shpeshë, asë rallë, asë shpeshë, së kur si ka postë. Në fjallët e tila, të ndy na fjalon e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në këpa njëri, sot përshamu, ka panjërisat basham ko pardu fjal. Çdo dytë fjalë ka fjalë të keqe, dytë son. Gjithë dytë fjalë tetë nuk kanë diçka të keqe atë. Ky është mutafhesh. Ky është kuptim domthon të tepruar i dytave. Ka dukesh dy marrallë ka, ma sehuj këtë herë. Domthon kuptojm të fjalët të këçi javën. Pejgamberi ali sallallahu ska qen kur kështu. As e rall, as pesh As rreth të ngushtë, as rreth të gjanë, as vranda as jashtë kurr. As kush ka mundë të regjistrujë një fjalë të pahishme apo të dytë që e ka folur pejgamberi alayhi salatu wasallam. Nga se thënë ndozër një një gjuhë që e dëshmon Allahu xhalla xhelalu se është i vetmi që më rënë ta thotë la ilaha illallah Një gjurë që përmendë Allah në të barë e kotala, një gjurë që pastrohet me dhikër, nuk mund të lënë që të ndytën përsta me fjallë të këshinja për. Pa mund të shumë është. Dhe besimtarit të ndonë që gjithë mund të pastronë vetën, e ti nga gjithë shka që është ndytë, që pastaj fjallë e ti dëshmijë e ti përmendjë Allah gjallën e levalet jenë të pasrë ta. Këni pa po dhe në jetë në përshme njerëzit p për tentojnë me ndon nga gupi i ujërave zeza, që do uj uj uj të ujëna zeza dhe uji i pijshëm. Nëse përziet uji i pijshëm me ujë të zeza, çka bëhet, një herë mëot do të më lënë ndërpë sistemin me ndal ujë, me pastu një herë tani me ofrojë me ujë. Porse, as nuk para më ndoçe të furulën gajnit e borep, gajnit i kanal, gajnit i gup me me ecë edhe ujë të pijshëm edhe ujë ë me turinave Allahu na fallet edhe punë të xija. Andaj Gjyp, kanale, pesa, këshina, gënijë, mashtimi, edhe këtu po themon, në aspektin e brancës, më parë më njoçi, gani i Egjyp, nga një kanal, më dha fjalët e pestat që ia gani estramastrimi, edhe më dal la ilallah, astaghfirullah subhanakallahu akbar. Dallën më pas kujdes, më pastrua veten atë. E përgjamina sot kaqçi më i pastertë. Nga gipi i tij kushtimisht po them, s'ka dal kur fjalë ndyt, fjalë e keqe. Nëse ka dal fjalë Allahu xhallahu wala, ka dal Kurani, ka dal mendimi i Allahut, ka dal përmendja e Allahu xhallahu kë ka duhet me paranubës më thotë vazhdimisht. Nga kjo gojë ç'po dal? Fjala la ilahe illallah. Ç'është bon kabull më dalash? Vastrimi, gënjeshtra, përgojimi përshamuat, sfifja, ndotja e fjalorët, sa përmend apo. Ose për më fromë këta syç që shikon Kur'an, më sikur di ku ç'duhet përshamuat. Me këta syç që shikon seç dhe më shikuat atë ç's'duhet, do të dhën, pastru. Sme liuçi ndëcitë me ta njollos, me ta turbullu, pastëtinë adhyrimeve të tua. Dhe ka thon Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në varimtë hadithut të Allahut Ibn Umar ibn Nusd, edhe ka thon: "Khayaru kum ahasinukum akhlaqa." Mbi përzihdu mes në mesin e juaj është ai që ka moralin më onë, të mirë. Dhe mund Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të thotë se nësia më tësë e njeriu të mirë në kurrë nuk ka qenë morali. I përzihdu ka qenë on, i zgjiddun pishobe ka qenë kush a që ma të të për ka pasë vlera morale, ma të të për ka qenë i përkushtuar, i kujdesur në fjallët e ti, në stilë, në ti, në edukatën e ti, e tjere më radhë. Qemi kuptu se sa ka qenë me rëndësi, dhe onë në kone, pejgambersëm, ky aspekt, dhe sa i kapë rëndësi, feja, këti aspekti. Hadithë i radhës është hadithi i pejgambirin sa osellëm, i cilë ka thonë, të bërë juqë me habqum elia u aqrabukum min majlisan yawm alqiyama adani tu lemrojsa t'i tregoj cili është njeriu më i dashur te une bejuva edai që do të takim më së afërt i ditë gjykimit un ademi tregu kon e du më së humte edai cili është me mua më së afërt i ditë një gjykimit njes kan hesht kam principeve të t'i tregon. Pastaj prap ka thon pejgamberi sa, a doheni më tregu prap kanisht. Hetë në tre kanthon, po gjithsesi errasullallahu. Saabet kanë pasën të transfer për këtë çështje. Kur e shpërmend dashnia e pejgamberit alayhisal, për, alisam, për, për dita gjykimit, saabet kanë qenë gjithmonë të parë në këto aspektë për rregje, po u shëron në mësona tregu e ka thon pejgamberi sa, ah sanukum khuluqa. Më i dashur të akun dhe me i aferti me mua dhe në gjikime të është taj që e ka moralën më të mirë. Këtë brendshme në ka të formuar, s'ka deformime. So më pak deformime, më i dashën. So më pak deformime, më i aferti me pegamberin sa në lasën. Dhe në nëzër, veç kjo adith, kanon në disa djetarë, veç kjo adith, me konë për këtë temë, me aftën në nëzitje. Veç kjo. Kërë pasët njerë, për shëmë, në ndër një organizim caktum, shum, që a këtu më të atë për shumë kushton kaqë e po se i afër. Apo, për shumë pagun bilet mashtrajt me shikun një lojë futbol i pëse, po e këtë i afër, e shë e gollin më mirë, e po këtë letar e shë e më mirë për kësaj pjesë. Apo, vazhën nga pozicioni pagun bilet. Apo, ose ata që kemi shikun kën këtarë të kështë në më ratë, ma afër e ki, ose që ka të qofë për shumë, për shumë, pëse është e kërkuar shumë. Në kodë diçka çmim i lart i pa rre çka është e kërkuar, pesh me koni mirë. Kaç? Së do mirë. Morali i mirë, besilla e mirë. Kujdesi mirë çka të afrojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Andaj sikur se thash, kam punë nëse si dietar se kem mjafton nxitje dhe inkurajim për çdo besimtar që ti kushtoj mënyrë kësaj tim edhe atjet i kujdesu në sjelljen tënde morale, atij në, në, në këta që kavojë në moralin ta është njën këtë kapëtin, për marë me që një të ratim të përgjith shumë të moralit, pasla i Bukhariu Farzan nuk e i detajzu tema që kanë dujme në moralin. Gjështu, hadithi i radhës është hadithi i Ebu Hureris, rrëdiallahu ta'alanhu, i që li tha se ka thënë peganberi sallallahu sallam, inëme buithtu li utemmi me salih al-akhlaq, se në të smetim me karim al-akhlaq, ka thënë pejgamberi sa, sa më jam dërguar që ti plotësoj ti të plotësoj vlerat morale. Çfarë do të kupton ti plotësoj? Unë kur në pejgamberi sam para sem do as folja te rabet kanë pas dhëra morale. Por si kanë pas si kanë pas të formuar si duhet, ose si kanë pas të mangëta, ose si kanë pas të përta. Njerëzit e nërëzën nuk kanë mundësi me ndikë mesatarën e duhur të amandë që duhet një senë pash pallje Je ja, e bojnë mëngët, je ja, e të projnë Përshamë nuk të shika në kone kalume Arratë kanë pas dhe vijime, serioze Po arre kanë pas dhe vlira që sot është probleme i bëha të va, Me gjithë përmërin besime e senë që e kanë pas të ta diso vlira morale Përsham nëse shrikojnë bujarin që i kam pas, trimin që i kam pas, besnikrin që i kam pas, në qëtëtshme, në qëtëtshme. Po këri i kam pas të të përt, kanë qenë të dëmshme. A përsham gjithë shka që ka të pruët, ësë dëmshme. Pa në e ka arpe, i kam shumë që ka thot me i bëransu këtu punë. O në e ka marë me i regullu. Me regullu. Aty ku është të për, me e regullu, me e, në mund, e dre për që kanë qenë të mangët, s'ka nëve ka dhuka, pas po, për të mangësi, e që është kanë po përmëzime e të tepru përshamu? Përshamu dhe kanë tepru në bujari. Në bujari e kanë tepru, për shpesherë. Përshamu kanë di që kejt familjat keq me ilon, edhe unës me ilon, apo për me e gësitin më sëfërë që kërëse ka pasë po, e ka njohë. Për. Te e për ake. Pas te e përshamu, në kuptim të, të besnikrisë dhe gudzimit. Nëse një e përshëm ka bëhë keqë dikën, edhe ka ikë. Ka orë dikujt për pej i arabëve, për i fisëve, i ka kërku, përshëmë stërëhim. Am stërëhani. Nëse kan e kanë prënu me stërëhu, që e me stërëhu njërën është besnikri, është bujari. Por e që të kanë me stërëhu. E kanë stërëhu. Më meni kërë e kanë stërëhu. Edhe ka kërku futur që kanë luftuar të terrën mbrojt, pse e kanë dhënë besën, se s'a dorzoi moka. Do të thotë kë ka mashtrua. Ama e kanë dhënë fionin që kanë mbrojtur. Është e prim. Nëse nikamu keq me dorzu, ose mosëm mbrojt keq brset. A da kur e kanë dhënë fionin mbroj, te mbrojtën Faruku edhe s'e kanë dorzuar. Kë është e prim apo? Esaj shumë të të primë ka që kanë pas përshëm. Prandaj të të beganësëm li u tem mime, kumam i vo të të mam, as të tëpër, as më, mesatare, mesatare. Përsham nga ere, të mërënjë e tëpërt, për të me qenë, të mërënjë e tëpërt, mund përse me qenë, do më do mënë, shkathim i vetë vetës, për simptori, është të tëmë, i gudzim shumë, mirë po, i madë gjeratë, nuk hynë gjitha betej. Bujar, për tej, për simptori, apo dallon bujeria e shtdurimit, apo? E kush i zakton këtu këtu kufe, kush zakta? Thotë ç'të e morëm i Tha, të morë mi do, liu tamam me po tamam. Meqali deri ku është bujaria e pikutë të fillosh shtdurimin. Diku është për shembull apo ton Trinia ku fillon edhe ku mbaron Trinia, se e kanë në fillim e kanë në fund. Edhe turpi e kanë në fillim e kanë në fund. Ne mund të na emër zë të turfit për shembull Me tepru në turp. Kurata për një ditë në turp, për shkakun kur nuk pyet për fe. Pra, nëse mund të pas në çertuar private, ama duhet të më di çka do të bëj për këtë punë. Po më morë vallë. Ellen veten këç pa vet, edhe nuk e pro ç'doot, po më morë. Kjo e morja është tepër. S'u do të, të fejë, me, fejë në ka lomë, a feja nuk afton të morë. Po po ç'do të morë. Sen turp. E një kat turp apo. Ase qoftë për këtor është e prumë, nuk duhet me pasë turp me betë njëri, që kanë e qovë, që ka të bëj me jetën, ka të bëj me fenën, kështë më rratë, përndaj, pejënës në ka ardhë, li utë të mime, me i plecu, me i regullu, ku ka mongu, me i plecu, ku ka teper me i regullu. Kështë që pejënë mërësa, një gjitha aspekt, një gjitha aspekt, dhjënë që kanë ardhë në shpallje, jenë ato të kërkuarë, Nëse komo si një mëkon dhe jo besimtar, por shumë me pas moral, a mund të më koni mirë? Po ju ai mund të konj bujar, a mund të më kon? Në një nuk beson as në Zot, a mund më më kon bujar? Mund më kon bujar. Por a mund më kon i kompletuum bujarisë mund më kon. Gra si kompletuum taman bujarësh ose vetë aty është ajo çhica, një udhëzim në pejgamberit Aleyssel. Për shkak se ka ka them vëgazëm komo më e kompletu moralin e një. Donë të vjen me çaj bin kurrë më kompletu kam moral etë i dëjtorka pos moral te pa prezantorka pos moral por ose i ka kaçi kaçeni defru ose në aspektin e plotësimit ose në aspektin e pritimit un kam anë me kompletu tamam çu duhet me thona do të thot prej haditheve kimë ditë na Aisha radhiyallahu ta'ala anha që ka punuar Buhari rhimullah thot Aisha radhiyallahu ta'ala anha ma khu yira رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار إسرهما ما لم يكن إثما فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله تعالى فينتقم لله أز وجل بها أي شيء عثوان فيغمبير رسول الله صلى الله عليه وسلم صار يجد منسية مسجيد الآن mes dy gjërave gjithmonë ka zgjedhë ato që është më e lehtë nëse s'ka pas gjinantë. Çu shikaj mundsië më e zjetë. Kjo më zgjedh dietar kanela ka thonë do të thonë i ka disa kuptime. Nëse për shkak të pesëmtarëve i kanë ofruar dy opcione caktuara, e ka zgjedh më të lehtëën. Më të lehtëën. Ai që s'ka s'ka pasuaj s'ka ngarkjes, që ai ka zgjedh për shkak të marrveshjes para luftës paqen po para konflitit, apo njërkuptimin para atëvarimit, e të tira situata. Ose, për shambull, situata ka qenë, i ka posë 2 opcione, 3 opcione, e ka zinë matë letën, nëse s'ka posë, gjunan të. Se kardi kushtë, fejë ka honë letën me konë, sa i, pa gjunan kjo, a po nuk, dhe të me ditë, a e ja leta, a ka o gjunan, sa gjunan. Sa i fejë ka honë matë letën, por e me letën me konë e liume, ju e ndalume, për. Andaj, pra njëri, nëse dhe më falë, dhe me nejtë në komë. Falët ullën, s'ka arë syje. E komënë si me zgjetë, apë dhe më falënë në komë a ullën. Po falënë ullën se fejë arë e letë. Ja, e letë o arë, për të që s'munit. Andaj, pejgamber një s'a sëllëm, sajrë, ka pasë më të si me zidhë me zyqyreve, e ka zidhë më të letën. Me kushtë, që më smekonë më katë. Nëse ka qenë, më kat, ojshat, ka qenë njëri më... Lërgë më katët, lërgë u ikë, lërgë Së ju ka afru farë Njesë kërë i afru në gjunatë dherit me gjë, këta këtë dhalë Së ke i mundë si para paka, më. të të nga tje Për ndaj du të një mundë largu për i gjunatë Që në që se bova kja e mërshit ka paka, apëton, apët është në zonë në halodet, në e halalët, apën, nërshatë dherit e A me nësë afru të në shumë gëtë shumë, të shumë. Thonë, Së mundë është apëton, të e pa mundë shme Sigur E jafron deri te midja e koshis. Pastaj godh kyt pak atë ku është mango smuna, pastaj se ti afrohesh aty ngat e anivse. Ose ashtu, s'ta afrohesh deri te midja e fundit e yajim. Pastaj godh kyt pak atë ku është dhut, e pa mund e sh të shosht. Ama kur e lësh pak më larg, edhe më të zgjo kyt pak jashtë akontuz me shku, është topret në zonën e hallollta. Shikosh ne kamzu për të mos i glava. Po ja më skuqet dyshim të ato do. Te punte e pa qarta, te punte turbullt. Kërë ka pasmë si me zgjit, ka zgjit me të letën, normal. Me të letën. Për shamut njëri tash e, mund me konsofër. Për shamut në botë në rabë, ma shumë ka për shumë që preferim me hongër me gjikës ta hoj. Për neve që ne pësumë me hongër me gjikës ta kiver njërën, është gazep me hongër shëta. E merë lukën. Pse? Kjo me e letë për mund. Ha është halal po çito çito e ka zgjëz pegamson. Apo quan kur iki di opsione, hanva ato çe kimat lidhë për shembull. Sëo, të dyja janë halal, kjo nuk është gjëna, ezgjer matë edhe. Edhe kur pushon ato dalltes së pomon, më sunat ja pomoj, se çka është me lidhë për mua. Që sot pegamson ka zgjëz matë tjetër. E tira tira forma çë ka shumë të çumton. Me kushë se është. E thot Aisha radhiyallahu ta'ala, me kushë jë se gjyna. Aisha radhiyallahu thot, edhe kush nuk është hakmar për vetvetë ndërkohë që do të ishat as shumë më hakmir, më hakthy of, korr, për vetë tjetër. Atë pra nëse nën shof se janë shkel parimet e Zotit, kufit Allahut, atëherë ka reaguar. Dallë, për vetë vetë kur ska reaguar. Moral është kjo sillje. Amba kur an shkel kufit Allahut azhël pa ka reaguar. Është skuq, ka fol, ka qertu gjithmonë pse, pse po shkelet kufin e Allahut e pa reaguar. Andaj kjo është moral i madh. Morali madhë me jetu njëri për parimet, ju për veti. Me jetu njëri për Allahon që e në vële, ju për veti. I ka thonë në pekamarë në gjithë që i ka thonë. Kërë sërta këmajë për të apë? Kërë afë? A se jo ka përmenë afë? E këni pa Jusuf e Elisabë? A jo ka përmenë për atëve që i ka muja afë? Sërta këmi ka thonë, ja këfirullahu në komë, ja falë zoti ju afë. Kërë njëri madhë. Kësër e tekale vet vet. Për mua ska gole, që Allahu i juna mos i bëni. Si bën i Allahu i juna? In në sin dallah i juna. Për mua s'marrancion. Po më një pejgamber sa për mua nuk kam problem të Allahu na na për urgjentin, po po vras kuptojm thënë për të jesh më çu të lokon besimtarë. Prandaj, domthonë pejgamber sa kursos aq më për vetë ti. Dën në fund i thënë e Abdullah ibn Masudit që Buhari beket e për milë kapitull, që të thënje e kathon Ibn Mesudi, për pa, pa dyshep, se kjo thënje është e frimzuar nga mësime të pegamberit Alehi, së dhëtë usam. Ande i kërtejme për shumë kathon Ibn Mesudi, dhe shumë nga të hadit, nga të thënje, për shamë duke e lavdru një pun, duke e qërtu një pun, duke nëzitë për një pun, ku e ka morë sabja këta? Pe pe pegamersëm ka morë, normal. E ka morë pëtina. Por nuk mund më thonë kathon pe pegamers a more than fever am lekawni bil masuda radiyallahu ta'ala anhu ka thon inna allaha ta'ala qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum ibn rasul ka thon allahu jalla jalahu kan dar masuve moralin qishe kan dar masuve fornizimen riskosofa don moral es edhe risk edhe fitim moral es edhe risk pa edhe ifitim Kao në sahbitek për përgëmbiri s.s. a.s. Edhe i ka thëmë përgëmbiri a.s. a.s. Inne fike khasle tëjni ju himbuhum Allah. Ti i ki dytë shilësi që Allah ujtë dënaf tënë. I ki dytë shilësi që Allah ujtë dënaf tënë. I ki dërimin edhe nuk i ingotë shumë, nuk bën në nërësh, këtë dhali, këtë dhalë shumë janë. Kao në sahbija, e rësullë Allah, a mi ka dhënë zotë, apo i kon fitu ka hon ti ka E pa dikut, ja pa ja qërët, dikut ka e ka e për lau sabërën E ka e për që ashtu Dikush a përton e ka të telashe sabërën Më bën, bën, në që e me guptu që morali fituhet Po edhe lau rëzke për në dikut më. Dikur është një buët subhana dhe që ashtu fërën Ka fërën e lau Andë e ato që te ka dhe lau rëzke Për moralit Fënër e lau në ruje E ato që, që nësë te ka dhe hon Kërkënje Apo kërkënje Se fituhet Qërë ka d Ilmu, Ilmi qështë arjetë, tuk e mësu Si vjen kërkujtë në ondra, si vjen shpallje Po të mësu Edhe sabre është bitë të sabër Tu mënu e bëhe sabër Edhe gjithë shka është u fitu Pra ndaj i mësu të mëthonë që i ka pjesë moralit Që të ka dhonë zotit gjëllevala Rruja E ato që i së të ka dhonë zotit e pare kotala Po të ka mësu qështë dhët me pasë Mësaje edhe përvecajat Ka thonë وإن الله تعالى يعطي المال من أحب ومن لا يحب ولا يعطي الإيمان إلا من يحب الله جل جلاله ياب پاسوري اتیش الله ادن اتیش الله نو کدن عاشم صد نیاز مثلا شنم ز بسوین الله جل جلاله کان میلیارد که ساشا چلویدن اتیش الله ویش پاری کالون ویش پاسوری کالون ساشا چ الله دره اصحابي ابن مسعودي درس باسمين يا رب الله وجهت الى امانه سي يا رب الله جت كلنا بس الله تكاب امون شكر سوره تكاب مرول مسيلن ادكونت شاي اش دوت ما موت نيري بليرن نتي ما ك دوت ما موت حسب اصحابي ابن مسعودي رضي الله تعالى عنه كهون باستاي ابن مسعودي فمن ظن بالمال ينفق وخاف العدو ان يجاهده U habe lejlën ju ka bidehu Fe ljukthin min qowli la ilah ila Allah Va subhanallah, alhamdulillah, vallahu akbar Ka të një përmesudit radiallahu ta'ala anu Aj që e ka përlem me dhonë Dhe nësë si a do shpirti fët me dhonë Ka të la asha fërë Shë ka ndonjë njëzë dhe ka përlem pa kërë Shë pa i këtë qëtë në këtë fafuna Aj që i këtë të të të mesudit ka përlem me dhonë Po dhe së shë amonë fërë menen bitëpor Të luft Se ka for të marak vina para tje E dhe natër të të të të bërësutin Si e dofar ku që mu më falafin I ka këtë të mjetët Së pak u letë të të shpesh Subhanallah, Elhamdulillah, La, Illesnafullah Qëtë të mjetët që i kime këtu plëtsime Dhekër se Allah të bërë Këtër se dhekër Allah të i plëtsat Ma në i bërësutin ka vonë se kjo në rëzk Allah o fornizan besimtar me Me këtë Për ndaj lusëm Allah që të na fornizan me Me këtë të arrimë, dhe më thonë, jetë në ljumë të dunja, por edhe mundësine, ngritje dhe në ahirat, të jemi nga ta që Allahu i donë, i donë përgambiri s.a.s. dhe nga ta që e në afrë me Muhammedin s.a.ll. Kjo është në përgjësi për moralin, pas e detajt e moralit dhe veprat që janë pies e, dhe më thonë, dhe më thonë, dhe më moralin e islam, Bukhari fillon tash me i drejtu në mërë dhe qanë disa pri Allah për i për të qy Të këmë në takimi të arshë me zotë vë nërështë nëtë përraqët, e ka lehu shi mirë, assalamu alaikum waratullohu.